...kala'm Allah ...davi nufuzena ...li nuhissa fi a'maqina ...a'maqina l-imara ...kanih po adim ...kanih jelah adim ...li je porekao jedan od veliki učenjaka salafa koji se zao Sufijani Thawri koji je govorio ako možes da se ne počešeš po glavi, osim sa dokazom, sa predajom, onda to učini. Znači šta? Osema, ako možeš i kako. Znači da se počešeš, normalno znači nema, ne, nije ovo bukvalno značaj. Nego ako imaš dokaz, smiješ li se počešati ili ne smiješ se počešati, uzmi taj dokaz. Tj. nemoj ništa u životu učiniti, a da nemaš za to dokaz. I zato imam, Ahmed govorio, čuvaj se mesele, čuvaj se da nešto učiniš, a da u toj ali nemaš prethodnika. To jeste da nemaš imama od Selefa koja je da se to tako i tako učini. I zato znate da je ulema Ahli Sunnata, znači znate koliko je ulema Ahli Sunnata uđama'ata veličala tekstove. I koliko su slijedili hadis poslanih hajih saraqe saraqe I radi to njihovog slijedženja i veličanje tekstova i od učenja Ahli Sunnata uđama'ata veličanje uleme. Radi njihovog Slijedjenja i valičanje tekstova. I to od učenja, od akide ehli sunnata o ljamaata. I ovde iako nije tematika, međutim ono što želim da napravi indigresiju da kažem, a to je, draga obraću, da je izlazak iz svakog vida iskušenja i smutnje je slijedjenje ilma. I slijedjenje ulame. Znači ne može u islamu, da se desi. Niti pozivanje na Allahov put, da'va, niti naređivanje na dobro, odvraćanje od zla, niti džihad, niti bilo šta, a da to ne vodi ulema. Jer koliko bude bilo šta, odvođenja umeta, a da tu ne bude ulema, to je osuđeno u početku na propast. Tijeli mi to priznati ili ne? Znači, to je osuđeno na propast. Svaka stvar. Od džemata koji želi na napraviti neku reformu do zajednice, do države, sve što ne vodi u loma, je osuđeno na propast. I zato, kao što sam imao običaj da kažem nekoj braći, znači, draga braćo, čovjek kada radi na nekoj stvari godinu dvije, tri, čovjek, se, čovjek je mehančar i popravlja ta pet godina. On dobije toliko iskustva da kada mu kažeš auto mi nešto nije dobro, on ti kaže upali me auto. Pa ti samo upališ auto, on to čuje i kaže znam što mu je. Znači nije nikakav sihirbaz. Ne radi se o sihirbaz, nego čovjek iz iskustva zna. Pa zamislite kako onda teksa sa ulemom koja poziva Allahu tabaraka wa ta'ala i koji podučavaju više od 50 godina, na primjer. Znači Ših i Kurey mrađih koga se ovdje vidjeli je čovjek koji više od 70 godina Podučava ljuda lahoj vjer. Više je, napomnim, više od 70 godina podučava ljuda lahoj vjer. I kako taj čovjek iz iskustva svog da ne zna je da ne može procijeniti da li je određena osoba ili određena skupina sklona smutni i da li će upasti u smutni neće. I ovo ću sve kompletirati vam govorom Selefa, koji je govorio da kada dolazi smutnja, kada dolazi smutnja, vidi je samo alim. Kada dođe dolazi smutnja, vidi je samo Alim. A kada smutnja ode, onda je vidi i ali i džahil. Kada smutnja dolazi, to može samo da prepozna Alim. Međutim, kada ona odlazi, onda je prepozna svak. I zato, još jedno napominjem i kažem. Znači, kada ljudi dolaze i kažu, koga da slušam, koga da slijedi? Slijedi i slušaj i uči od onoga koje je poznat poznanju. Znači ne oni, jer danas je puno oni koji u ovom vremenu. govore na osnovu, da kažemo, osjećaja, na osnovu Hamasa. I ponekad, mada to može osnovi da bude građeno na ispravnim principima, ta je Hamas, ta je ljubav, ta stvar može da odvede čovjeka u džehannam, da Allah sačuvao.